și în cer și pe pământ, el mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând cu multă bucurie și plăcere pentru toți ascultătorii iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu, programul L-135. În cadrul căruia, cu voia Domnului, vom studia astăzi Evanghelia după Luca, la capitolul 10, studiul nostru începând cu versetul 8. În cadrul povestirii pe care am început să o citim în deschidere cu ocazia lecțiunilor trecute Pavelică în Țara Luminii, am aflat deci împrejurările în care Pavelică a fost găsit în pădure și cum până la urmă a fost încredințat spre creștere bunicului Juriga din Munți. De aici înainte ne ocupăm de Pavelică pe care Cristina Roini îl prezintă în felul următor. Iată-l pe Pavelică suind sprint în urcușul muntelui, ca să măture coliba și să pună cât mai multe rânduială în ea. Și este încărcat greu totuși. În pachetul ce duce în spinare este puțină rufărie, o pâine, ceapă, o feriuță de carne afumată și ceva sare într-o hârtie. Are și câțiva cartofi. Bunicul său va aduce restul într-un sac. Peste asta el mai duce pe umăr uneltele bătrânului și în mână un urcior. Plin de asemenea bunătăți, el merge vesel ca un prinț. O pălărie sclțiată îi acopere pletele bălai. O mantă mică, o dinioară albă cu șnur albastru, îi stă pe umeri. Pantalonii de pânză de casă și cămașa cu mâneci largi, mici sandale încheiate cu grijă, o curea de piele neagră cu cataramă luceasă, completează costumul caragios al micului prinț, ai cărui ochi albaștri închiși, razele unei bucurii regești. O, libertate, libertate, libertate! Ce scumpă ne ești, ar cânta el, desigur, dacă ar cunoaște acest cântec slovac, căci toată inima lui cântă și toată făptura lui joacă de veselie. Alo, strigă el munților și ecoul răspunde, alo, allo allo iu, iu, iu, iu, iu, Și paveric râde așa de bucuros că îi spune despre el că are un clopoțel în gură și tot așa la rândul lui râde și ecoul. Pare că muntele îi urează un bun sosit. Hei, bună ziua, băiatule! Ai și ajuns?" Se auzit un glas de bărbat. Era tăietorul de lemne, Lisca, care l-ajungea din urmă. Oh, bună ziua, unchiule!" a răspuns copilul întinzând în mâna acestei vechi prieteni. Am luat-o înainte ca să fac curățenii în colibă." Mă mir că n-a răsturnat-o viscolul. Trebuie să fie făcută de nădejde. Cu bine, copile! Domnul să ne însoțească! Eu mă duc la pădurar! Fii sănătos, unchiule!" Pe măsură ce urca. Tot mai numeroase răsăreau colibere tăitorilor de lemne. Dintr-unele ieșea fum, arătând astfel că era cineva înăuntru. Altele erau încă nelocuite, iar unele stăteau răsturnate la pământ și acoperite de zăpadă. Trebuia să răzbată peste pâraiele umflate de zăpezile care se topeau încet. Altă verdeață decât aceea de brad și de pin nu se ivise încă. Ceilalți copaci abia dădeau un mugur. Micul nostru călător a ajuns în sfârșit. La o cotitură de drum, între doi pini verzi, iată și coliba, coliba lui și a lui Juriga. Ochii băiatului străluceau. Deși clădită numai din câteva bârne și ceva lut, coliba îi se părea un palat. Nu era oare căsuța lui? O găseam tocmai cum o lăsase de cu toamnă. Punând mâna pe o mătură de mesteacăn, a curățat pe jos și a rânduit cum se cuvine vatra în mijlocul colibei. Și a făcut apoi o mică provizie de lemne și de crenguțe, și a pus la loc ceea ce adusese din vale. S-a dus la izvorul limpede ca cristalul, foarte aproape de colibă, și și-a umplut urciorul. Ei, bravo, băiatule! Dumnezeu să ne binecuvinteze! Iată-mă și pe mine aici! strigă bunicul. După ce și-au curățat împreună cartofii, au pus la foc cratița cu trei picioare. Pregătește-tu supa! Eu am văzut cu alea alături o mobilă de frunze uscate, mă duc să cercetez, or să fie strașnice pentru palatul nostru. Iubiți ascultători, ne încheiem povestirea la punctul acesta, să lăsăm pe cei doi, pe pavelică să fiarbă supa, iar bătrânul să cerceteze grămada aceea de frunze. Cât despre noi, toți aceia dintre noi care suntem calici și deși avem mult mai mult decât o colibă cum aveau oamenii aceștia, suntem mai nefericiți ca ei, mai nefericiți decât Pavelică, să ne rușinăm față de așa ceva și să tragem de aici și o concluzie, o învățătură. Vedeți, Pavelică acesta se bucura și bătrânul de o libertate deosebit de mare, libertate care le-a adus cu sine și harul bucuriei. Din nenorocire, toți aceia care sunt robi ai banilor, robi ai plăcerilor, robi ai ambliției, robi ai băuturii, Robi ai alergării după nume, după slavă de șarte, toți aceștia sunt permanent zbuciumați, frământați, nemulțumiți și neliniștiți. Au, dar nu se pot bucura de ceea ce au, pentru că sunt robi ai unui stăpân foarte aspru și rău. Doamne Tată Ceresc, fie ca și ascultarea mesajului de astăzi să aibă un efect binefăcător asupra noastră, Făcându-ne conștienți că fericirea noastră se află numai în eliberarea adusă de Domnul Isus Hristos. Binecuvintează ascultarea acestor cuvinte cu harul și curajul de a cere Domnului Isus eliberarea noastră fiecare în mod strict personal, și apoi binecuvintează ne cu puterea de a primi eliberarea noi și fiind liberi să putem să trăim și noi fericiți așa cum ne-ai făcut, dar nu numai aici ci fericiți în toată veșnicia. Amin. Dai ce-ți cupriste grijuri? sunt ce-ți îndoarevat? Inima mie mâhnită, iar sufletul-n tristea. El, pasărea hrănește, nici de mine nu va uita. Iubitul meu ascultător, dacă ești creștin, nu dacă te numești, ci dacă ești creștin, proba practică se face prin faptul că trăiești o viață liniștită, nu o viață neglijentă, ci o viață de încredere, căci este mare deosebire între o viață neglijentă și nepăsătoare și o viață de încredere în Dumnezeu. O viață de încredere în Dumnezeu te face conștient de toate nevoile și problemele, de toate lipsurile cu care te confrunți, dar îți dă un echilibru și o pace de încredere în Dumnezeu care îți va purta de grijă de ele. În Evanghelia după Matei, capitolul 10 cu versetul 30, Domnul Iisus spune așa, El însuși vorbește. Vă rog fiți atenți. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Gândiți-vă bine, dar Fiți foarte serioși și concreți. Gândiți-vă bine, în mod practic, dacă el are grijă de noi până în acest mic amănunt, de ne numără până când și firele de păr din cap. Ce este mai neînsemnat decât fi un fir de păr din cap? Toate firele, dacă ni le tundem și le pierdem, nu pierdem nimic. El totuși numără fiecare fir de păr din cap. Fim practici puțin. să ne gândim, când am dat cu pierdănul prin cap, astăzi de dimineață și ne-am pierdănat, și neglijenți, am curățat părul din piept în care a rămas? Ei bine, Domnul Iisus Hristos spune în cuvântul Lui că El ne-a numărat câte fire de păr s-au prins în piept în și le a aruncat. Vi se pare de necrezut și foarte banal? Ei bine, cuvântul Lui Dumnezeu, dacă ești creștin, îl crezi. Așa a spus, așa a făcut. Și acum întrebarea se pune, dacă El se coboară atât de jos, să zicem noi, dacă se coboară până la cel mai mic și mai nensemnat detaliu al vieții noastre, al trupului nostru la un fir de păr, cum oare nu va avea el grijă de toate celelalte probleme și nevoi care ne frământă inima, cu mult mai importante decât un fir de păr? Desigur, el poartă de grijă cu atât mai mult nevoilor în care ne zbatem și ne aflăm de orice natură ar fi în viețile noastre. Gândul și încrederea aceasta ar trebui să ne umple de pace și de bucurie, de o încredere, de neclintit, pentru că El lucrează în toate. Dar trebuie să fim credincioși, să credem lucrul acesta, nu doar să ne numim. Să ne apropiem acum, iubiți ascultători, de textul anunțat în deschidere. Este vorba de versetul 8 de la Luca, de la capitolul 10, în care Domnul Isus continuă să dea instrucțiuni celor 70 de ucenici pe care i-a ales din mijlocul mulțimii, și i-a trimis, doi câte doi, înainte, prin toate locurile prin care avea să treacă. Alături de îndemnurile pe care le-am citit, îl citim și pe acesta: Domnul Isus le spune așadar: În oricare cetate veți intra, și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se va pune înainte. După cum s-a amintit și în meditația versetului 7, Adevăratul slujitor al lui Dumnezeu și al Evangheliei sale nu urmărește în lucrarea pe care o face decât o singură țintă și anume înălțarea lui Dumnezeu Tatăl și a Fiului Său, Iisus Hristos, prin care oamenii pot primi viață veșnică. În vederea atingerii acestei ținte, el se folosește de toate mijloacele și nu este îngrădit de nicio lege. Lucrurile materiale, cum ar fi mâncarea, băutura, îmbrăcămintea, le folosește sau nu le folosește după cum sunt împrejurările ca să ajute însă la împlinirea misiunii lui, lucru cel mai important. După cum intrarea ucenicului lui Hristos într-o cetate nu este în vederea devenirii lui ca cetățean al ei, tot așa, mâncarea pe care o dăruiesc oamenii din cetate nu este un scop pe care îl urmărește el. Cel care este trimis de Dumnezeu nu are nicio preferință și nu se gândește că l-ar spurca vreun aliment, de aceea mănâncă tot ce îi se pune înainte, mănâncă din tot ce îi se pune înainte. Atenția lui este îndreptată numai spre împlinirea misiunii pentru care a ajuns în acea casă. Cu trupul așa stau lucrurile. Să mănânci ce ți se pune înainte pentru că mâncarea nu are nicio influență asupra Duhului, adică asupra făpturii celei noi din Dumnezeu. Cu Duhul însă trebuie mare atenție la mâncarea pe care ți-o îmbie unul sau altul, căci aceasta s-ar putea să-ți otrăvească ființa. Trebuie să cercetăm cu grijă sursa de unde vine o mâncare duhovnicească. Numai laptele curat al cuvântului lui Dumnezeu să-l dorim și numai cu pâinea adevărului care se coboară din cer să ne hrănim. Altfel, suntem în primejdie. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra arepilor lui, este în afara oricărui pericol, pentru că Duhul lui Dumnezeu, care este în el, îi dă lumină și putere să se ferească de orice rău. Iată ce le mai spune Domnul Iisus ucenicilor săi înainte de a-i trimite în lucrare la versetul 9 din Luca 10. Citesc. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Înțelegem de aici că un trimis al lui Dumnezeu este pe lângă altele și un medic duhovnicesc care vine în ajutorul bolnavilor din locul unde a intrat ca să vestească Evanghelia. Numai rămânerea în deplină și absolută ascultare de Dumnezeu și de cuvântul lui îl face medic bun pe trimisul lui Dumnezeu și alină cu adevărat durerile bolnavilor. Altfel este un, așa cum spune la Iov 13 cu doftor de nimic. Lucrarea de vestire a Evangheliei trebuie să fie strâns legată de alinarea celor bolnavi, mai ales a celor zdruncinați, zbuciumați în duhul lor. Vindecarea trupului nu este dată oricui și nu întotdeauna este necesară mântuirii. Ba, câteodată se întâmplă invers, boala este un mijloc de apropiere a omului față de Dumnezeu. Vestirea împărăției lui Dumnezeu însă trebuie să o facă orice creștin adevărat. Când domul intră sub stăpânirea lui Dumnezeu, căci asta este o latura împărăției lui, atunci toate lucrurile sunt rezolvate și toate încercările și bolile sunt înțelese în adevărata lumină. Împărăția lui Dumnezeu cea viitoare este strâns legată de împărăția lui prezentă în inima fiecărui credincios, căci locul unde stăpânește Dumnezeu, adică felul de a fi al lui Dumnezeu, este împărăția lui. Dumnezeu stăpânește numai după ce mai întâi curățește, înnoiește locul, fie că este vorba de pământul întreg, fie că este vorba de o inimă a omului. Prin Domnul Isus Hristos, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat și într-un fel și în altul. Ea s-a apropiat chiar și de tine, ascultător iubit. În versetul 10, Domnul Isus continuă cu instrucțiune cele de ucenicilor în felul următor. Dar în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți. Cele ce trebuiau să zică vom afla în versetul următor. Haideți acum să cugetăm puțin pe marginea acestui verset să vedem o înțelegere duhovnicească, spirituală a celor spuse de Domnul Isus. Puține locuri sunt pe pământ care primesc pe Domnul Isus și Evanghelia Lui. Dar oricât ar fi de respins adevărul, el tot trebuie vestit, după cum zice proverbul, nu trebuie să, se, să renunți la semănat de teama vrăbiilor. Ca urmași ai Marelui nostru Mântuitor, trebuie să mergem acolo unde ne trimite El. Și dacă undeva nu suntem primiți, să nu ne tulburăm și să nu dăm voie să încolțească în inima noastră sentimente străine de dragostea lui Dumnezeu față de cei care ne-au respins. Când nu ne vor primi într-o cetate, să mergem în alta. Dar să nu renunțăm nici o clipă la misiunea noastră. Cetățile nu ne vor primi, însă va fi acolo un fiu al păcii care va primi solia cerească adusă de noi. Pentru el face să îndurăm lovituri oricât de grele. Cine se duce să scape pe naufragiați, trebuie să fie gata să se arunce în valuri, să sufere răceala apei și strânsura celor care se de el. Duhul cetăților nu poate primi Duhul lui Hristos. Dar unii oameni din cetăți, puțini la număr, se vor deschide totuși pentru adevărul Evangheliei Mântuirii. Ei vor primi pe Domnul Isus ca Mântuitor al lor și îl vor primi așa cum este, adică vor primi felul lui de a fi. Aceștia vor fi o mărturie pentru ceilalți. Frații mei, fie că vom fi sau nu primiți într-un loc, noi să ținem mereu înălțat steagul Domnului Isus. Deci am promis. Că în versetul următor, versetul 11, vom citi cele ce Domnul Isus le-a poruncit ucenicilor să spună în cazul în care nu vor fi primiți într-o cetate. Așadar Domnul Isus le spune și să ziceți, scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Scuturarea prafului, despre care vorbește aici Cuvântului Dumnezeu, scuturarea prafului de pe picioare, așa cum arată versetul, nu este un blestem, lucru obișnuit și astăzi în Orient, ci doar un mijloc de trezire pentru cei nepăsători față de Evanghelia Mântuirii Domnului Isus Hristos. Când este vorba de împotrivirea omului față de Dumnezeu și de Harul Lui Mântuitor, chiar și lucrurile neînsuflețite devin martore în ziua judecății. Praful de pe picioarele vestitorilor Evangheliei este și el un martor că Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea omului, dar el a respins cu încăpățânare și cu îndărătnicie darul ceresc. Scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a picioarele noastre. Așa trebuiau să spună ucenicii în cetățile care nu-i primeau. Din punct de vedere duhovnicesc vorbind, nimic din ceea ce aparține cetății nu trebuie să se lipească de slujitorul adevărat al lui Dumnezeu. Și învățătura, și duhul, și lucrurile, și praful ei, totul devine dios pentru viața cea nouă a credincioșilor și pentru lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Curăție deplină, curățire de plină, deci... Scuturând praful ei trebuiau să spună, totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Vedeți, pe lucrul acesta trebuie să punem apăs în mișcarea noastră pe pământ, chiar dacă suntem respinși de către cei mai mulți. Să le spunem mereu, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi și numai dacă vreți să intrați în ea, adică sub stăpânirea lui Dumnezeu, numai atunci găsiți cu adevărat odihna și fericirea după care tânjiți și pe care o căutați în locuri greșite. Domnul Iisus Hristos a plătit prețul răscumpărării pentru toți urmașii lui Adam, pentru toți păcătoșii pământului, aducând fiecărui ins în parte posibilitatea intrării în împărăția lui Dumnezeu, dar numai cei care vor prin credință pot intra în această împărăție. Dragul meu, tu cum stai față de acest dar mare al lui Dumnezeu? Ai primit tu prin credință pe Domnul Iisus ca Mântuitor al tău personal? Fie ca aceste întrebări să te trezească și să iei hotărârea care trebuie, ca nu cumva în ziua judecății, pe lângă toate mijloacele pe care Dumnezeu le-a folosit să te trezească, să-ți aducă la, ca acuzare și programul acesta la care ai ascultat, dacă nu vrei să iei hotărârea care trebuie. În versetul următor, versetul 12, Domnul Iisus, după ce a terminat de dat instrucțiunile despre care am citit ucenicilor, spune următoarele. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Da, este o zi a judecății lui Dumnezeu, judecată desăvârșit de dreaptă, care va ține seamă nu numai de faptele rele săvârșite, ci și de cauzele care au dus la săvârșirea faptelor. Cine s-a împotrivit cu voia adevărului lui Dumnezeu, cine n-a vrut să renunțe la euul său ca să primească pe Dumnezeu ca stăpân, cine a respins tot timpul felul de a fi al lui Dumnezeu, ținându-se cu toată puterea de felul lui sau de felul vreunei grupări religioase de oameni, deci, de o cetate, acela va fi o judecat și o după dreptate. Cine respinge harul lui Dumnezeu, în mod nemijlocit se aruncă singur în brațele dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Domnul să spune: Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Eu are numai o formă de vorbire. Să fie numai o comparație prin care arată gravitatea faptei, adică a împotrivirii omului față de Evanghelia Harului Său? Sau chiar va fi mai ușor pentru unele persoane, cetăți sau popoare păcătoase în ziua judecății? E o întrebare. Unii sunt de părere că vor fi totuși diferite pedepse mai ușoare și mai grele după greutatea păcatului săvârșit. Ba, va fi chiar și o izbăvire de pedepsă după ce va trece un timp de izpășire. Cam așa cum sunt condamnările tribunalelor pământești. Nu ne putem pronunța asupra acestui lucru. Este treaba lui Dumnezeu. Un singur lucru însă trebuie să mă intereseze pe mine ca un păcătos. Și anume să nu mă împotrivesc Evangheliei Domnului Isus, ca să nu ajung la judecată. Judecata lui Dumnezeu, fie ușoară, fie grea, este totuși un moment cutremurător. Și mai bine să nu ajungem la ea. Cuvântul lui Dumnezeu 10.31 10, spune Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului Celui Viu. Cine se judecă acum, el singur, în fața lui Dumnezeu, prin pocăință și întoarcere la el, va scăpa de judecata din ziua de apoi și va avea parte de mântuirea cea veșnică a lui Dumnezeu. În zonele tropicale de pe pământ, unde pădurile se aprind din pricina căldurii, Oamenii folosesc o tactică foarte interesantă, ingenioasă, ca să scape de foc. Și anume, când sunt anunțați, când cunosc, când au înțeles că trebuie să vină focul în porțiunea unde se află ei, dau repede foc la un petic de pădure, se așează pe locul unde a ars deja focul copacii și când focul, cel care vine valnic din partea unde s-au început incendiile, nu mai găsește nimic de ars, așa că oamenii sunt salvați. În același fel, cel care vede judecata lui Dumnezeu venind peste el, se ascunde repede în Domnul Isus Hristos, unde judecata, focul judecății lui Dumnezeu a ars deja și când judecata Domnului din cea din urmă va veni peste el, el fiind ascuns în Domnul Hristos, va fi la adăpost și va fi salvat. În versetul următor, versetul 13, Domnul Isus deplânge niște cetăți în care a fost, a făcut minuni deosebite acolo și au rămas totuși împietrite. Citim versetul.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 Pasajul acesta începe astfel. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fusese făcute cele mai multe minuni din minunile lui pentru că nu se pocăiseră. Iată că și Domnului Iisus unele cetăți i s-au împotrivit. Să nu slăbim, deci, când silințele noastre nu sunt încununate cu izbândă. Să nu fie greșeala noastră că nu se strâng spice. Negreșit, vina nu era a Domnului Isus, dacă lucrul nu era încununat de izbândă. Aceste cuvinte mai cuprind și altceva, și anume, harul lepădat se preface în osândă, așa după cum s-a arătat în meditațiile anterioare. Deci, Dumnezeu îți trimite har. Dacă l-ai primit, harul îți aduce binecuvântare și viață veșnică. Dacă l-ai respins, îți aduce blestem și o sândă veșnică. Una din două trebuie să culegi, nu poți rămâne indiferent. El nu-și risipește darurile și dacă ți-a trimis un har, acesta va veni înapoi cu ceva. Dacă tu-l primești, va veni înapoi cu binecuvântarea și cu mântuirea ta. Dacă tu respingi, va veni înapoi cu blestemul și cu o sândă ta veșnică. De multe ori, își revărsase Domnul Isus harul său peste aceste cetăți. El trăise în mijlocul poporului lor, care îi cunoștea viața. El făcuse minuni în fața oamenilor, rostise cuvintele adevărului, dar toate învățăturile sale au fost respinse. Inimile lor s-au închis în fața dragostei sale. Acum îi mustră. Și totuși nu cu prea multă asprime, el a cărui dragoste s-a dovedit atât de mare pe cruce, va sta pe scaunul de judecată și atunci prezența sa va înfricoșa pe vrăjmașii săi. O, iubite ascultător, cum te vei înfățișa tu înaintea lui? Ce, va, ce efect va avea asupra ta prezența Domnului Isus? Te va înfricoșa? Pentru că astăzi când ai auzit vestindu-se cuvântul lui, ai respins mântuirea lui? Sau te va bucura... Ca rezultat al faptului că te-ai plecat față de îndemnul lui și ai primit jertfa Domnului Iisus Hristos făcută în locul tău, născându-te din nou și făcându-te pil al Tatălui Ceresc. Dar tu, acela care ești acum slujitor al Lui, te vei bucura când te vei prezenta înaintea Lui, aducându-ți aminte de toate roadele slujirii tale aici pe pământ în vederea Lui și spre slava Lui? Iubiți ascultători, cu aceste întrebări la care facem bine dacă ne răspundem acum, anunțăm încheierea programului L-135. Dumnezeu să facă în așa fel încât constrângi de dragostea Lui să-L primim, să-L slujim, încât inimile noastre să fie umplute de bucurie când îl vom vedea în ziua cea mare și să rămânem cu El pentru toată veșnicia. Amin.